Bé, eh, nosaltres en principi sí que havíem pactat ja ahir una cosa, com ja ha sortit avui a la premsa, però bueno, llavors ho hem replat en xata. El, bueno, amb el meu company, bueno, amb el grup i llavors doncs, hem pensat que no que necessitem doncs, una mica més de temps i que això doncs, bueno, no tanquem la porta, res, vull dir que nosaltres podem continuar negociant per al bé de Figueres i per al bé de l'Ajuntament i per tirar-ho endavant però que ens estimem més doncs, esperar doncs, que crec que es pot fer més global inclús amb els cares de confiança i fer una aposta doncs, més conjunta i una altra, una altra negociació, vull dir, ens semblava doncs, ens ha arribat que tot en principi i, bueno, i s'ha creu d'haver doncs, fet d'aquesta manera per al, bueno, que podien no és així les maneres, però és molt important que quan tu vens a votar una cosa o quan un grup ve vota una cosa, don's sigui realment conscient del que vota i en aquest cas no eren, no estaven prou convents i per això ens hem estimat més aplaçar, o sigui, no hi ha més, no, no, no hi ha Pots, pots, pots... Bueno, el... sí. A última hora, bueno, a veure, el, el creguem que les dedicacions exclusives i després les mitges dedicacions, vull dir que podent no creguem que, que, poder, que tindria que anar a baixa això, o sigui, no, no hi ha més que això, perquè de fet és el que s'aprova avui, les dedicacions exclusives i les mitges, doncs que això tindria que anar a baixa i llavors creguem cada ha d'haver una altra negociació per a veure on la podem doncs, trobar, però que no ens tanquem. Vull dir, si ells no tanquen la porta, nosaltres no tanquem cap porta de tornar-nos a sentar i parlar. Aquí estem per madurar. I llavors això, doncs, si podem trobar un punt a la baixa d'aquestes dedicacions exclusives o de mitja dedicació, o vera parlar-ho. Tampoc ara no puc fer una valoració, sinó que parlar, o sigui, no, no hi ha més, eh? Vull dir que repeteixo, doncs, dir, si sap greu perquè ens comptaven amb una cosa, però nosaltres, cadascú ha de fer-ho doncs, amb uns principis de venir a dir realment si pues sí, estic convençuda de que això és el millor, i pensem que no. O sigui, no, no busquem <laughs> més coses perquè no no n'hi no ha. No, perquè res, jo ja he parlat amb el secretari, i això no és, eh, no, és una cosa política, i el senyor secretari, doncs, eh, jo li he comentat i ha ja dit que absolutament res. No? O sigui, ja abans doncs, de fer aquests passos, doncs, t'he jo ja he sabentat eh, el que es podia fer o no legal. I llavors, ell eh, m'ha dit que cap problema i ja està.